Ni lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Telefonnumren kör vi direkt till studion 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71 om ni vill vara med och diskutera eller ha frågor att ställa. Ansvarig utgivare för dagens program är Richard Steinberg. Han är inte bara för dagens program, han är alltid var ansvarig utgivare. Vi, vill du ha kontakt med kommunisterna så går du naturligtvis in på www.skp.se Där finns eh, all kontaktinformation du behöver för hela landet. Passa på och gå in där för där kan du också nå vår valsajt från den sidan. Alltså www.skp.se VAL 2010 Men Slår du in skp.se sägs så är det en länka vart i valsajten. Där finns bland annat, bland annat hela vår valplattform. Där finns också lite andra grejer. Där blir också till exempel en film nu från det eh, torgmöte vi hade uppe i Helsingborg. Om du vill, där kan man lyssna. I och för är inte hela torgmötet som är filmat och inlagt. Men där är en del av det. Men vill du ha kontakt med oss här in på, på www.skp.se Då kan du komma till Södra Förstersgatan 132. Där är vi varje onsdag mellan 19 och 21. Passa på att komma in där en onsdag om du vill ha svar på frågor och ting om valet eller du har några andra synpunkter. du kanske är så att du har beslutat dig för att organisera dig i det kommunistiska partiet för det är det som är det stora problemet i Sverige, att vi är för få kommunister. Vi behöver vara många, många fler om vi ska kunna förändra det här landet. Och det är i synnerhet viktigt att arbetarklassen organiserar sig. Vi kan läsa i tidningarna i och med att man har presenterat sina valaskiffor. Moderaterna kallar sig det nya Arbetarpartiet. Det finns där ju naturligtvis inget fåg för, för de är samma gamla alltså ...samma gamla godsäggare och de slås för storfinansen och kapitalet. Det är kapitalets största parti i det här landet. Och naturligtvis det inget, har det ingenting med arbetarpartiet att göra... ...mer än att det finns arbetare som inte förstår bättre och röstar på sin egen klassfiende. För det är ju naturligtvis inte eh, så bra... Vi brukar alltid börja med arbetslösheten och det ska vi börja den gången också. Vi hör ju nu inför valet hur lovtonerna sjungs om hur jättebra det blir. Men det är lite falska toner. Om man ser på den reella verkligheten så är det mm. inte så. Visserligen ökar antalet jobb. Men det är också fler som börjar sig om att söka jobb då naturligtvis. Och det visar bara på hur stor andel som har varit en dold arbetslöshet tidigare. Här i Skåne är fortfarande sex, nästan 60 000 personer som är alltså öppet arbetslösa. Eller så är de i någon arbetsmarknadsåtgärd. De 15 000 nya jobben som har skapats, det är praktikplatser och det är alltså gratis arbetskraft till arbetsköparna. Nu vet jag inte om man... Uh, Räknar in de 2000 bärplockarna borta från Thailand och Vietnam och annat Räknas väl också förmodligen in i de skapade jobben Men samtidigt har man då haft arbetskraftsinvandring Med ungefär 2000 personer För det är så många man har låtit löt, bemanningsföretag Borta från Kina, Vietnam, Laos och Thailand och alla möjliga ställen för lov att komma hit för att plocka berg. Och naturligtvis luras de. Alltså de vill ha gratis, nästan gratis arbetskraft. Och det har man ju när man jobbar där borta i Thailand. Nu har man ju skrivit ett avtal som innebar alltså att de skulle få en minimilön på 16 000 i månaden. Men det höll inte särskilt länge. Därför att Sen hittade de bemanningsföretagen på att, att de skulle ta ut stora avgifter. Och det var naturligtvis även företagen i bärbranschen involverade i det. Och för det är de som höjer ut, eh, ut bilar och lokaler som de ska bo i till bemanningsföretagen. Och sen får bemanningsföretagen hyra dem av dem. Det är ju en, en återgång ju till det samhället som man hade kring eh, förra sekelskiftet då. Till exempel, man kan läsa i Milsoulas, den stora gruvsteken där var företagen äger liksom allting som, där var de bor och vad de handlar i. Så i grund och botten så tjänar de ju inga pengar och det påminner lite om det här. Ja, det gör det. Mm. Men det är ju så att myndigheter och alla möjliga är alldeles för flötena tålvist när man tillägger något sånt den bemanningsföretagen visar upp till Migrationsverket, alltså som då ger tillstånd att eh, de kommer hit och plockar bär. Det visar de upp avtal som innebar att de skulle ha ungefär 16-17 tusen i månadslön för att plocka bär. Men sen eh, sa de ju naturligtvis ingenting om dem. Avgifterna som de skulle betala och de sa inte heller någonting om att till exempel de för att få den lönen så var man tvungen till att plocka minst 40 kilo bär per dag. Och det är naturligtvis inte lätt att plocka 40 kilo bär om det är dåligt. Då lätt med bör, annars uppfyller man inte kvoten och då får man alltså ingen lön. Så låter myndigheterna sig luras av storfinansen och kapitalet. För det är naturligtvis de som är inblandade där också. Då blir det alltså en skräckarbetsplats för då billig, billig arbetskraft att komma hit här till Sverige och komma eh, och, och, och, och jobba. Och så får de naturligtvis inte det. Det är det vi säger när vi är emot arbetskraftsinvandring. Vi behöver egentligen inte heller ha hit några eller När en halv miljon människor i Sverige eller 488 000 människor som är öppet arbetslösa så innebär det ju naturligtvis att vi behöver inte ta hit 2000 människor som plockar bär. Varför man vill ta hit de 2000 människorna som plocka bär? Det är ju naturligtvis att man vill att de ska plocka så billigt, så billigt som möjligt så att de, de företagen som ska förädla bären får råvaran nästan till gratis. Det är det det handlar om. Och det finns ju någonting som hittar rättvisen där. Man pratar om eh, uländerna. Hur dåligt eh, många har det. Vi tog upp förra gången i Thailand hennes och Maris. Nej, det var i Bangladesh vi, vi pratade om. Där man låser in folk på fabriker och låter dem jobba för mindre än en krona i timmen och 12 timmar om dagen. Samma åtgärd egentligen är ju det som de utsätts för. De plockarna kommer hit i Sverige. Då borde man ju naturligtvis kräva en rättvisemärkning av dem den sylten och lingonsylt och blåbörssylt och jordkonssylt och allt vad de säljer i Ica och Konsum och överallt alltså är de plockade under sådana förhållanden, då skulle ju naturligtvis där stå en varningstext på dem, Oops, dessa här bören är plockade av underbetalda människor för att kunna dumpa lönerna så borde det stå på varenda syltbok som säljs av de leverantörerna och därför når man ut utnyttjar de här människornas svåra situation det är ju naturligtvis för att, utnyttja, att de utnyttjar dem skåningslöst för det är ju inte så att början att vi märker att när man säljer början att det är särskilt billigt i affärerna och oftast är de till och med uppblandade så det är mest äpplen är från Tjejvick i börbokarna så, så det är inte så oftast inte så särskilt rena bär. men det, det borde vi ju naturligtvis ha en rättvisemärkning av även de människorna som tvingas att slava för kapitalet som de importerar från andra länder. Ja det gick ju så långt att man eh, vad var det, man löste in väl cheferna där ett tag och sorgligt nog så är det ju flera av de här personerna nu som... Eh, K kanske få som blir åtalade just för ologa frihetsberövande och sån här saker alltså deras rättigheter är uppenbarligen okränkbara. men att eh, de här eh, asiaterna som har varit där och plockat uppenbarligen så har de ingen rättigheter överhuvudtaget Nej, nej, det var de, de till strid för sina intressen, för de förstod att de skulle liksom förra året förlora pengar på att komma hit alltså de det är fattiga människor som söker sig en utväg för att kunna tjäna lite extra och då då tar de eh, många chanser och då har de kanske lånat pengar för att kunna åka hit här till Sverige och bli utlovade alltså att de skulle plocka plocka bör och tjäna fortan helt enkelt. De skulle tjäna jättemycket pengar. Men det visar sig alltså, att de blir grundlorade. Dels genom eh, naturligtvis kan ingen rå för att det är lite bär ett år eller någonting sånt. Men man måste ju naturligtvis tala om det hela rättigheten. Det är inte så att de är garanterade 16 000 i månaden utan sen är det massor av utgifter och sånt som ska betalas. Och som sagt var, det här är bara en modern form eller en Modern. den är inte särskilt modern men det är en form av lönedumpning vi känner till den tidigare från trögersmästerinäringen när det var lättare och polacker som skulle tas ut för att eh, de skulle få billig hjälp med skördarna eh, i, inom, den, eh, inom de näringsgrenarna och det behöver vi naturligtvis inte ha därför är det viktigt att vi kämpar för alltså att även de gästarbetare, eller vad man nu kallar dem, här, de ska naturligtvis organisera sig i så fort som möjligt. Man skulle, om man ska ta hit så gästarbetare så skulle det egentligen vara en skyldighet för facket eller de arbetsköparna skulle betala facket för att informera de gästarbetarna om sina rättigheter. För de påstår ju alla att vi är överens om att det i Sverige är kollektiva som gäller. Men det vill man inte ha när man kan plundra människor än mer. Men kavlan, du tycker det är okej. Allt om jag har och på den i saddam när du kommer för att tänta mig. Beklon och foden tog gal. Och bara fugan och taggar honom Ni lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv. Vi som är i studion är Viktor Jan. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vi ska prata lite nu om valrörelsen. De som har i Sysvenskan läst det, och de gör ju en sån här partiledarintervju. Och först ut var det tydligen Maud Olofsson från Centerpartiet och vad, vad ser vi hennes huvudfråga kommer till va? den kommer till att bli att lagen om valfrihet blir obligatorisk det hörs ju väldigt vackert med det där valfrihet det är ett fläskben som man använder i alla sammanhang alltså när man försöker pracka på oss reaktionär högerpolitik då får vi alltid höra att det gäller valfriheten och under det måttet har man sålt ut och förfingrat stora delar av Sveriges tillgångar. Alltså helt enkelt bestudet arbetande folket på rikedom som de har skapat. Och så har de, eh, det kallar man då valfrihet att skäla dig. Det. det är klart det är en valfrihet för de politikerna för de kan ju naturligtvis antingen ha alltså sett till så att folkets intressen kommer i första hand. Eller så ser man till så att storkapitalet får så stora profiter som den är en lag om valfrihet hon pratar om. Det handlar om inom äldreboendet. Alltså de gamla ska få lov att välja och vilken vad heter det, hemtjänst och vilket, vilket boende de ska ha, under, ha, ha när de vill flytta till ålderdomshem. Eller ålderdomshem finns, nu kallar man det seniorboende och allt möjligt. Och det hörs ju väldigt vackert. Men är det det som är problemet? Alltså att folk inte får lov att välja. Jag trodde faktiskt att en, ändå en politiker som har en och en halv miljon i årslöden borde känna till att det inte är problemet. Utan problemet är att det inte finns tillräckligt med bostäder. De gamla tvingas att bo kvar hemma trots att de vill, vill stå på andra ställen. Det är inte så länge sedan vi har läst om i olika kommuner där paren har skilts åt, alltså gifta par som kanske har, har varit gifta i femte år, där den ena har blivit kanske senil eller fått någon annan sjukdom, och blivit tillräckligt sjuk för att få en plats i något sånt ä, ålderdoms- eller seniorboende eller på ett vårdhem eller sånt, men då har den andra människan kanske placerats på något annat ställe, eller har inte fått, uh, fått någon plats över, över huvudtaget. Man har egentligen genomfört tvångsskilsmässor kan man säga, bland de gamla det har skett nu under den här regeringens mandatperiod, liksom det skedde innan. Men det pratar hon inte ut, utan nu sprär hon ut sig valfläsk som om, handlar om valfrihet. Vi vet ju i Stockholm till exempel... Där ställer de ungdomarna sig i kö för seniorboende redan för 20-årsåldern, tror jag. Och hur långa är köerna där uppe? Och de är precis lärlånga här med. Ja, alltså de säger ju att de mest äh, eftertraktade boenden är, tar ungefär 16 år att komma till i sådana fall. Och det gör ju att ungdomarna redan idag ju känner att det äh, kanske är bäst att ställa sig i den här köen äh, för att man ska få en, en plats sen på ålderns höst. Jag menar, det är ju förjärkligt egentligen att man ska bara göra sådana prioriteringar när man är 20 år gammal. Jag tycker det är ju självklart ju att samhället ska ju alltså man ska ju helt enkelt tvinga dem till att de ska ju finnas de här boenden och sådana saker som de här, det är ju ändå ett elementärt behov ju som finns som människan behöver. Idag har man ju också sett att man utnyttjar det som kallas anhörigvård. Det blir ju mer och mer sånt här där Eh, ni, barnen tar hand om eh, ni, de äldre föräldrarna i hemmet. Och visst det, det, det ska man ha ju rätt att göra om man vill så men det har ju blivit snarare en form av besparing eh, känns det nu som det system till. Ja, alltså Centerpartiet... Och det är hela alliansen... Jag vet inte hur Susanna eller det rödgröna blocket ställer sig. De, Centerpartiet jobbar var i alla fall hårt för alltså att få fram en så kallad äldreomsorgspeng. Eh, Ungefär som skolan. Vi har skolpeng. Och då är ju kommunerna tvingade att betala ut dem till alla privata skolor. Med de konsekvenserna vi har fått... Vi har sett det nu, länge. Förra hösten gjorde skol, Skolverket en utredning de visar sen den friskolereformen som infördes 1992, tror jag det var, och bildregeringen som sen naturligtvis Göran som blev glad för att den kom, för då kunde han fortsätta på den inslagna vägen och, och skapa jobb med fler friskolor. Och vi har hört att alltså i förra kongressen, de hade i hösten, det blev hösten 2009 som Socialdemokraterna hade. Då tog man ett beslut att, att det är tillåtet att plocka ut vinster egentligen från friskolorna. Bara det inte går ut över undervisningen. Och självklart om man plockar ut pengar från den skolundervisningen- och delar åt i vinster till profitorerna. då är det ju självklart att det går ut över undervisningen för allt det som betalas i profit skulle naturligtvis kunna användas i undervisningen och göra undervisningen bättre och det fungerar inte med friskolor heller det är ju därför naturligtvis att skolan försämras det har betydelse också till exempel för den segregation som ökar mer och mer segregationen börjar då redan i skolan friskolorna. Därför att friskolorna väljer att eh, väljer ju naturligtvis ut sina elever så de har så, så kallade elever från eh Ja, från hem där familjen, där, där föräldrarna har stora möjligheter att eh, hjälpa barnen. Så det har bidragit starkt till den segregation som sker i samhället. Och, och det och visar sig också att eh, ungefär eller knappt hälften av lärarna inom eh, de friskolorna är alltså. Vad hittar du? Inte kompetenta, för det kan man kanske vara ändå. Men man är man har alltså legitim... Nej, inte. Vad hittar du, Viktor? Eh, alltså, man ska ha lärare. Eh, Exakt. Ja, precis. Att man ska vara eh, kvalificerad som lärare. Man ska ha den pedagogiska utbildningen också. Och det är alltså har knappt hälften av de lärarna som jobbar inom friskolorna och det är ju naturligtvis också ett sätt ett, som man gör bara för att man ska få dem billigare som inte har utbildade lärare och då kan man också sparka dem, man kan utannonsera tjänsten, säga att man söker en, en lärare som har en, en lärarexamen. Det, och, alltså friskolan och det är det samma hon vill genomföra nu med äldreomsorgen ungefär, alltså en äldreomsorgspeng det känns igen, det är det hon kallar valfrihet det är ju naturligtvis ingen valfrihet utan problemet är att vi har brist på äldreomsorgsplatser börjar man då styka upp de kommunala insatserna eh, redan nu det har man redan gjort va men börjar man då plåtra med det så innebär det ju naturligtvis att ut byggnaden kommer till att ta ännu längre tid och man kommer till att få en äldre, äldre eller en sämre äldreomsorg de gamla kommer inte till att få så mycket tid av personalen därför att det man sparar in på det är ju naturligtvis den mänskliga arbetskraften alltså arbetskraften som jobbar där jobbar där tre eller fem på ett kommunalt så kommer man till att sänka det till två eller ett, till en till och med genom det privata för att kunna få över deras löner till profit. Det är så all privatisering inom eh, den offentliga sektorn har gått tillväga, Alltså mindre personal och, och därmed så frigör man pengar, alltså lönepengar som annars skulle gå till löner till profit. Men naturligtvis blir det sämre eh, både och äldreomsorg. I skolan så såg vi också ett rätt intressant resultat som Skolverket hade kommit fram till. Och det var i inom eh, skolan. Den var betydligt lägre inom de privatskolorna, eller fri, vad kallar man friskolorna än vad den var inom kommunala skolor. Och det syns ju också på, eh, på resultatet naturligtvis av eh, skolutvecklingen i, i, i eh, Sverige. Det är ju naturligtvis därför björklund har hittat på något nytt drag som man tycker verkar väldigt... Eh egendomligt. Nu, nu skulle det vara rätt intressant att höra hur han tänker att finansiera det. Det är att, alltså, att elevernas föräldrar i synnerhet när det var busiga elever så skulle elevernas föräldrar tvingas sitta med. Jag undrar för vad det ska kallas. Man har ju vardagsjukt barn. Man har ju olika sådana pengar. Och vem kommer det till att drabba? framförallt blir det naturligtvis ensamstående mammor. För det, det har ju visat sig att Ofta har de problembarn. Och hur ska de då kunna jobba? Hur ska de kunna försörja sig när de är i Björklund? Alltså Major Björklund ska tvingas sitta med i skolan. Alltså, samhället kan inte ha en skola som själv kan sköta om barnen. Ja, alltså, is, alltså han gör ju. Men det påminner ju också lite med det här med att man ska ha betyg i lägen i åldrarna, man ska ha fler prov och så vidare. Alltså man, man går runt problemen på något sätt. Man hittar någon form av kosmetisk lösning som man tror är på något sätt en lösning men vilket den inte är. Istället för att göra så som vårt parti gör. Alltså vi går in och så ser vi... Vad säger liksom pedagogerna? Vad säger de här utbildningsexperterna och allihopa? Jo, varenda en som man kommer till säger samma sak. För att eleverna ska på något sätt kunna prestera bättre i, i veterinösskolan så behöver vi fler vuxna i skolorna. Så alltså fler lärare, fler speciallärare och så vidare. Alltså det är det som, om det går till varenda i ett land så säger de precis samma sak alltså. Och jag menar, jag, jag struntar i vad <gård> Björklund säger. Jag, jag lyssnar liksom på just vad en lärare eller en rektor och vad de nu är säger för någonting. För de arbetar i skolan så jag kan slå vara hur mycket som helst. Att de kan 10 000 gånger mer i, i den här frågan än vad just Björklund kan. Och, och, och Det här tramset, liksom, att tvinga föräldrar till skolan då får inte de burka på det vad det nu en är för någonting. Alltså det är ju, ju idiotförslag som inte ger något resultat överhuvudtaget men det verkar på något sett. Alltså, det ligger lite i tiden. Man ska få dunkla frågan. Det är precis som vi pratade om förra gången, Johan. Vi pratade om pensionerna. Där har man tjassat liksom om 1% mer eller 1% mindre i skatt eller vad det nu än är för någonting. Istället för att komma liksom till kärnan i frågan. Vad är det som behövs att göras med det här pensionssystemet? Fungerar pensionssystemet eller inte? Likadant ska man göra med den här frågan. Fungerar skolan eller inte? Okej, vad är det som har förändrats när den blev sämre? Jo, vi har fått en massa friskolor. Vi har fått en massa neddragningar i lärartjänster. Särskilt sådana här specialärare, hemspråksundervisning och så vidare som hade också en funktion till att hjälpa eleverna som hade lite svårt som kanske kommer utomlands för att få bättre resultat i skolan och fungerar som en form av ekställare och så vidare och så vidare, det har ju försvunnit så det är ju inte alltså, alltså, det blir ju inte fler lärare för att man har liksom Greta eller Anna ska sitta med eller vem det nu är, nej för någonting ska sitta med sitt barn i, i klassrummet det kommer inte bli en bättre undervisning för det Nej, naturligtvis inte. Och det är, alltså, har samhället utat sig att skjuta undervisning. då ska man naturligtvis se till att kunna skjuta den undervisningen. Och så, det, det, det ska ju inte vara att vi på något vis eh, förde tillbaka som innan vi införde skolreformen. För det är det egentligen. Varför ska ungarna då gå i skolan? Då kan de lära och föräldrarna få ansvaret direkt i hjemmet. Ju. Att undervisa barnen, det kan man ju säga, säga till dem. Då behöver de inte komma till skolan heller. ju? Nej, vad de ska ju få, det är ju, alltså skolorna ska ju få de verktygen som de behöver för att skapa en bra undervisning. Ja, naturligtvis. Och då ska man ju ta till sig del av de rapporterna som för. Man hade till exempel den här rapporten om högskolan, då även om det här handlar väl mer om grundskola och gymnasiet. Där var man hade suttit i, i, och gjort en jätteundersökning i ett par år och sen när man lämnar den här undersökningen då till regeringen så struntar de i den alltså, alltså de har själv tillsatt den för att man, för, på grund av att de inte kommer med förslag som tillfredsställer dem då struntar man den he helt och så lägger man helt andra förslag som visar sig nu vara helt mm. Så där slösar man ju liksom inte bara med alltså väldigt tydligt med resurserna i samhället utan man skapar ju också dåliga förutsättningar för att eleverna ska kunna lära sig någonting. Ja så är det naturligtvis Jag är Radiokommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Bullöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och John, telefonnummern att studion är 040 43 70, 70 eller 040 437071 Vi har uppe i centerpartiet idag och utförställningar och allt. Eh, Möjligt vi ska ta upp alla frågor därför att vi är ju naturligtvis har ni förstått att vi är med utstånd till utställningar av statliga egendom. Vi vill istället naturligtvis att staten ska äga mer Då är, eller staten och staten. Men samhället ska äga mer. Samhället ska ha ett demokratiskt inflytande över mycket mer. Naturligtvis måste vi också demokratisera staten och ge det arbetande folket inflytande. Nu vill centerledaren Maud Olofsson. Hon leder väl minsta av de reaktionens partier men det rikaste. Hon har massor av pengar i kassan sedan de sålde centerpressen. 1,8 miljarder tror jag det stod i tidningen. Men det innebär naturligtvis inte att det är ett särskilt lyckat parti för dig. Därför att vi får hoppas att de blir ännu mindre och hamnar under 4%-spärren för de fyller egentligen inte någon funktion i dagens Sverige. Hon påstår ju i att det är ett folkhådelsparti men det hon liksom, det märks ju liksom hur stilla stående hon Nej, För jag menar det är rätt så länge sedan- alltså de som byggde upp Centerpartiet, det var ofta bönderna, småbönder i synnerhet men de är i princip fullständigt utplånade men vad, och uppslukade av stora eh, kongolot och stora m, företag som Skåne och alla möjliga andra som har köpt ut de har tvingat fram rationaliseringar och centraliseringar och hela alltet. Och det är det hon också försöker jobba för. Hon var hon provas som företagsledare där uppe i och någonstans. Men det blev inte så lyckat. Jag tror hon drömmer sig en så massa bönder i den konkursen. Hon är också saker någon gång på 90-talet. I början på 90-talet. Men, men ähm, och hon sa ju det själv också. De är inte så bra på företag. Men hon vill gärna alltså att de privata profiterierna ska komma ut i grejerna. Det är det där med Vattenfall. Alltså hon vill då sälja ut delar av Vattenfall så hon kan investera i något som hon kallar framtidsenergi. 10 miljarder hade hon tänkt att investera där. Och det visar ju liksom hur alltså att företagen, de privata företagen, inte klarar upp miljöfrågan eller klarar av att skriva hoppa i jobb. Därför hon finns att det finns brist på riskkapital. Alltså företagen, de som slukar miljarder och miljarder, öter miljarder har brist på ka äh, kapital, vill hon ha måg påstå. Det är ju naturligtvis en stor lögn. De har för mycket kapital, det är det som är det stora problemet. Så därför ska man absolut inte väl dra över mer i gapet på dem. Utan vi kommunister, vi vill naturligtvis ta tillbaka en del av de sakerna som äh, har privatiserats och legts ut till andra. Men det är ju inte... Oppositionen är särskilt intresserad. De påstår att det är svårigheter med att göra det. Och det, förmodligen är det så att om de hinner privatisera delar av Vattenfallet så skulle oppositionen finna sig rätta i det. Så man har man funnit sig rätta i skolor och har allt möjligt som eh, borgarna har genomfört. Tvärtom har man varit glad att borgarna har gjort det så har man själv kunnat liksom, eh, säga att det är för sent att göra någonting åt det. Ja, man låtsas att man är i opposition till en viss politik när man inte är det. men vi hörde ju de rödgröna när man sålde ut apoteken. Det var ju, jag menar, jag träffade ju på ett tunga länsstingspolitiker som var ute och delade ut flygbord från sussarna. Man ser aldrig de delade ut någonting överhuvudtaget annars. Men de skulle väl göra sig lite populära för det var ju samtidigt i samband med eu valet så de gick ut och delade ut flygbord. Hur, hur jäkligt det var liksom att man privatiserar apoteket Och där har de ju helt rätt i alltså att det var. Men problemet det är nu ju att nu när de, om de skulle vinna valet och de har faktiskt en chans att ta tillbaka de här sakerna, ja då går de ju ut och säger nej men tyvärr så är det för sent. Man har ju, det som är utsårt är ju sålt ju, man kan inte få det tillbaka. Påminner lite om eh, de här barnlekarna när man var lite yngre, när man bytte läksaker med en kompis som man bytte, bytte kommer aldrig tillbaka. Alltså det är lite den här skärgången som de använder sig av. Och jag menar, det finns ju överhuvudtaget ingenting som säger att man inte kan ta tillbaka de här sakerna. Varför skulle det som, det var någon någon grundlag, alltså någon lag på något sätt som så att man inte får göra det precis, ja, det finns där liksom inte, utan det, det är ju naturligtvis styrkan i arbetarrörelsen. alltså den styrka som arbetarrörelsen utvecklar i kampen för en fördelning av det produktionsresultat som arbetarna skapar, det är inte så att de profitorerna, riskkapitalisterna och allt vad de kallar sig bolags alltså de bolagen, att de skapar någon rikedomar. det skapar de inte, de skapar massa inflation och massa luft och, och och, de, och sen handlar de med dig och sen så kraftrar de. Alltså man bygger upp samhället kring alltså en spekulationsekonomi. Och, och det är det eh, Maurelusen företräder och det är det Reinfeldt företräder. Och det är det med Ona Salina och de andra också företräder. Eftersom man inte vill ta makten ifrån de eh, rika, alltså från banker och stort För så länge de har makten så kommer alltså hela samhällets produktion att inriktas på och skapa alltså, profit åt ett litet, litet fåtal människor. De bryr sig inte om Svensken har äldreomsorg eller att vi inte har några lägenheter eller att vi har skolor som är undermåliga. Det är inte de intresserade av. De är intresserade av vilka vinster det kan ge om de har folk anställda inom skolor och sånt. Och som vi berättade tidigare så är det inte så att de bolagen har och sitt huvudsate här i Sverige utan det gör sig alltså svenska skattemedel ska gå som profiter till gör Vi ser inom skolan till exempel där massor av pengar flyttas över från eh, offentlig sektor, från skattemedel till skolan och med att det, det, det är staten och samhället styrt via kommuner som helt och hållet finansierar de här eh, friskolorna alltså där finns inget annat land än Sverige där kapitalet och företagen har en sådan möjlighet att finansiera den verksamheten de bedriver med skattemedel och det är ju inte bara på skolor men det är, det är ju många, många andra områden man är, har alltid möjligheter och vilja ge bidrag till företagandet det har blivit någon sorts mantra istället för att använda den offentliga sektorn till att bygga ut slagkraftiga och bra företag äldreomsorgen skulle kunna bli mycket bättre och vi har inte, det är inte så att vi har brist på arbetskraft i det det, här landet. det är inte mer än 65 procent av den, alltså den befolkningen som är i arbetsförålder har en sysselsättning att gå till. Då finns det massor av arbetskraft som skulle komma fram så det är inte det som är problemet. Och vi vet ju att den där har ungefär halva miljoner som går arbetslösa, 60 000 i Skåne. Det är klart vi kan ha råd till, för jag menar, de, de människorna måste på något sätt få en utkomst så de kan försörja sig. Det blir ju naturligtvis inte dyrare och ge dem ett arbete för sin egen försörjning. Men då får man sluta och välja pengar över företagen och tro att de ska lösa det. Det gör de aldrig. De bryr sig inte om som sagt var hur? hur det ser ut, de bryr sig om sin egen profit, och det är den trenden vi måste bryta genom att överföra rätten att bestämma över vår egen produktion till, till det arbetande folket. Nej, tvärtom, det skulle ju bli mycket billigare och ge dem arbete för man skulle ju minska byråkratin något ofantligt. Jag menar, tänk dig A-kassan och socialtjänsten och allt vad det nu är för någonting, men menar deras arbetsuppgifter hade ju Minimerat till 70 procent automatiskt på en gång, som hade kunnat gjort något annat istället. Hur arbetsförmedlingen som är en institution som i grund och botten i ett modernt och humant samhälle egentligen ska behöva existera. Nu har vi en arbetsförmedling som fungerar som någon form av mafiakontroll som ska kolla upp om folk söker arbete eller inte så som man ska utpressa dem på något sätt och ta det billigaste arbetet som finns genom de reglerna som finns i åkassa. Och här också ser man väldigt tydligt oppositionens icke- på något sätt icke-alternativ. För det ena de kanske, och nu visar ligger med har gått ut och säger att man kanske inte kommer göra några ändringar i åkassa, men äh, även om de skulle göra det så gäller ändringarna, sådana där saker, 1% hit, 1% hit 50 spänn mer eller mindre har åkassan kanske en, en månad längre eller en månad mindre. Istället för att gå roten till att säga liksom det här åkassasystemet som det fungerar nu för det fungerar ju som en utpressningsverksamhet det måste man göra någonting åt istället. Men det gör man inte för man är, man är helt överens över inriktningen på politiken. Man vill inte förändra någonting överhuvudtaget. Och det hörs ju deras gånger också. Man hörde det när det gäller just som jag berättar nu att det det var helt omöjligt på något sätt. och Jag tror att det var det här med apoteket. Man hör deras snack också. De babblar hela tiden om att stimulera småföretagande och entreprenörskap. Det låter exakt likadant som Mardie Olofsson. Det är överhuvudtaget ingen skillnad. Och det finns ingen skillnad. Alltså det de kallar... Alltså borgerligheten de, har, de gör så här. De går in och kör stenart med skattesänkningar. Ja, vi, vi kör en skattesänkning på arbets eh, vi sänker arbetsgivaravgiften och sådana här. Det är ju ändå en form av bidrag. Det, även om det inte kallas bidrag så är det trots allt en, en form av bidrag. Vad, är de, vad vet du om de här oppositionen gör istället? Gör de fixar 50 000 praktikplatser istället som kommuner och allting ska stå för. Så blir det också en form av bidrag. Alltså man använder pengarna eh, på något sätt annorlunda men resultatet blir ändå detsamma. Ja, och man praktikplatser är ju den här regeringen väldigt duktiga på. De 15 000 nya jobben som har kommit är alltså för praktikplatser som betalas av samhället. Det är bara det att man kallar det något annat. Man kallar det instegsjobb och man kallar det alltså man ger nya etiketter på allting, det är, alltså det är samma politik men man ger nya etiketter, en riktig politik skulle naturligtvis tvinga arbetsköparna att betala en uh, avkastningsförsäkring. därför om, om man överväntas ansvaret för dem och ger dem alla pengarna för att kunna skapa jobb och sånt då måste de ju naturligtvis också ha ett ansvar för att lyckas och lyckas de då inte för dem att betala straffavgifter då är det de som skulle stå för de kostnaderna som avkassan kostar och inte den som drabbas av deras inkompetenta eh, agerande alltså de, de som är, tvingas gå arbetslösa där finns många möjligheter att komma till rätta och självklart så är kravet om 90% i avkassa alltså 90% av den lön man har haft det är fullt rimligt liksom det är i sjukförsättningssystemet människor ska inte bli lidande för alltså ett samhällssystems pris det ska inte innebära ekonomisk ruin för en människa som blir arbetslös, utan det ska samhället tvingas att snarast möjligt ge dem ett jobb. Och under tiden man inte får ett jobb så ska man ha alltså minst 90% procent av den lön man har tidigare. Jag lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti, Borlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi har lite tid kvar här i, i studion. Och då skulle vi ta upp en sak. Det var Viktor som fått dig om eh, Margreta Weinberg har ju slats upp stort nu hon är en av dem som eh, bland eh, mutgolv eller vad man ska kalla dem för det är inte så att det är något nytt hon har gjort utan det är ju det vi egentligen tidsomtätt får läsa om hur politikerna har gått om pengar Ja, det här är ju, jag vet inte vad man kalla ska man kalla det, det? göra en person två eller? Det är ju samma historia på något sätt. Alltså, Margareta Winberg har ju en sån här pension på 50 000 spänn lite mer. Och samtidigt så är hon ordförande för statliga svenska spel och där får hon 25 000 i månaden. Så totalt så får hon ungefär 75 76 000 kronor i månaden. Men eftersom hon inte vill bli av med pensionen, eftersom hon fortfarande arbetar, så fixar hon det så att hon betalar ut lönen genom ett företag då, som slipper, då, kan fortfarande uppbära den här pensionen. Det var ju liknande som Göran Persson gjorde. Och det, alltså det, den här korruptionen är ju egentligen inget nytt. De skapar ju lagar så att de skulle kan göra sådana här saker så att de inte ska bli av med sina pengar eller sina, sina pengar det är ju egentligen skatt eller ja, våra pengar ska man ju säga egentligen men eh, det som är egentligen eh, det värsta med det här det är ju att det är samma personer precis som eh, den här vet hon litorin som gick ut och, och skulle få pengar ett år för att han har avgått Alltså de här människorna, de skapar de här reglerna. De går ut och säger, och sussarna är ju lika bra på det här. De springer omkring och babblar liksom, att folk får slöra nu för tiden. Vi arbetar för lite, vi måste arbeta längre för att vi ska klara välfärden. Vi, måste, vi sitter och hemma för mycket och, och folk är fruskare eftersom de går till Försäkringskassan och vill ha ut något form av sjukbidrag. Alltså sen gör de de här människorna just på det här viset. Alltså, jag menar, om jag skulle gå på a och, och, och jag skulle vilja ta ett jobb sen bredvid, då, då kan jag liksom inte skapa det då funkar det liksom inte dock att jag skapat bolag och får en f-skattesedel och på något sätt söka fortfarande av kassan. Utan det här är på något sätt en, en elit som skapar egna regler för sig själva. Och det märks ju tydligt också att de, är, de har ju överhuvudtaget ingen tjänsta för människors behov i samhället. Vi har ju tagit de här exemplen där vi Mare som springer kring och bablar om att man måste ha större valfritt istället för att säga liksom att vi behöver fler vet, någon sån här valhemsplatser. Likadant är det i det de vanliga bostäderna. Man har hela tiden att man behöver fler jag vet inte, fler köpelägenheter och sådär. Istället för att någon går kring och säger att vi behöver bygga fler bostäder. Vi behöver ha fler privata skolor istället för att ha fler liksom, lärare och mindre klasser. Alltså, de lever in, på något sätt i en såpbubbla och deras enda det enda de vill göra egentligen är att tillfredsställa kapitalet. Mm. Ja, det är, med bostäder, det slår man nu när man har Mats Udellan säger, hör, hör, delen, säger jag ju att planerna för bostadsbyggande är jättebra alltså kommunerna ska bygga hur mycket som helst. Där utgår han alltså från eh, från kommunerna eh, kommunernas önskemål om att bygga bostäder och, och de har jättestora önskemål, men i praktiken så blir det inte en tiondel av de eh, bostäderna, men han utgår från den, vad ska man säga julplatslistan, kommunerna skriver upp och tror att det blir verklighet, nu tror jag inte han tror på tomt men det gör han kanske, jag vet inte, han är ju KD här, så det skulle kanske vara naturligt på något vis men, men eh, så så hela tiden manipulerar man med olika. Men det borde ju vara ett bra tips för de arbetslösa som vill behålla avkassan. Alltså man gör så att man startar ett bolag då så i det bolaget kan man kanske extra knäcka lite och dra in pengar och sen så, då, då kan man väl kanske bolla och kassan men jag tvivlar på det, det, för, det. för då har man förmodligen redan sådana regler som skulle förhindra det, förhindra det när det gäller vanligt folk men politikerna har alltså en privileg, privilegierade och kan därför kringgå alla som, som de tycker andra människor ska ha en moral och inte göra, och förbryta sig. Emot. Men de själva står fullständigt skrupelfria. Vi hörde ju, hon var väl kanske en rätt så tydlig, hon Marie eh, Salomonsen. Sa jo, Salomonsen hittade hon på Länshövding på Gotland från Miljöpartiet. Hon sa ju att det finns olika folk och folk. Alltså, Några av de rika fick naturligtvis bygga nära strandkanten. För de kan man inte gå emot, för de har stor betydelse för investeringarna och sånt på på Gotland det spelades in och lades ut och då fick hon silkesnöret jag vet inte vilken post hon sparkades till men vi kan vara fullständigt övertygade antingen en bra fallskärm eller så sparkades hon uppåt i hierarkin ja alltså det är ju precis samma sak som man gjorde i Malmö då när eh, Percy som skulle bygga den nya stadien. då fick han ju ett par hundra miljoner i, i i markrättigheter som man kunde sälja vidare alltså man skapar eh, det är ju en form av en adelsklass alltså det är samma privilegier och, och de politikerna idag bete sig ju som de form små del om man ska säga så. De är inte riktigt eh, artiga och så som finans och eh, kongarna är utan eh, de är lite små eh, lantbarioner och sådär. De, de tycker liksom att de har rätt att göra på det här viset. Trots att eh, det är ingen som har gett om de här rättigheterna utan det är rättigheter som de själv har skapat de är kapitalets redskap alltså det är ju naturligtvis alltså de flesta viktiga frågorna avgörs i de stora bolagens styrelserum och det är de som dikterar tillsammans med EU-bökarin villkoren för de svenska politikerna och då är det därför de får lov att göra så alltså det, det måste man ju naturligtvis betala, betalas väl för ja och det är därför man måste ju söka ju politiska partier som är alternativ och Sveriges kommunistiska parti SKP är ett sådant alternativ vi springer inte kring och säger att nej nu är det redan privatiserat så därför går det inte att återta sig något sådant utan tvärtom vi säger liksom att det är en stöld och vi tar eh, tillbaka det direkt om vi har om makten så agerar ett alternativ man, man ifrågasätter också till exempel eh, de olika saker om pensionssystem och annat man springer inte kring och tjafsar om 1% där eller, där eller 50 spänn mer eller mindre det är ett riktigt alternativ går ut på att skapa en ny, alltså bättre förutsättning för det arbetande folket. Men det så säger vi tack och jag och fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater vi luftromanar och röda fana vår röda fana Framåt kamrater vi luftromanar och röda fana som segern ger Röda fanan kommer mot seger gå Röda banan den ska seger nå Röda banan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten